Slavoslovia a treia, pentru mărturisirea păcatelor la treptele pocăinței. Aleluia lui, slavă ție, Tată ceresc! Te iubim și te rugăm, iartă-ne toate păcatele noastre, cele făcute din știință sau din neștiință, cu gândul, cu fapta sau cuvântul. Pentru ca îngerii, sufletul nostru, la momentul adormirii la cer, să-l poată purta ca semn că am scăpat de moartea cea de-a doua. Aleluia, Slavă Ție, tată Ceresc, Te iubim și Te rugăm, fiindcă de viața cea duhovnicească nu ne-am îmbrădnicit. Fapte bune nu am agonisit, fără grijă am trăit, nu ne-am pocăit, nu ne-am spovedit, de aceea în păcate să trăim ne-am obișnuit, Aleluia, slavă, ție, Tată, ce este, iubim rugăm, iartă fiindcă pe dușmanii sau pe frații noștri nu i-am iertat, i-am judecat, de rău i-am vorbit, cu invidie sau cu ură i-am osândit, iar de păcatele noastre cu greu ne-am îngrijit. Aleluia, slavă, ție, Tată, ce este, iubim și iartă-ne, fiindcă cearta dintre oameni nu am potolit, pe mulți i-am dușmanit, în gând i-am certat, i-am jignit. I-am bagiocorit, iar pocăința noastră cu greu am agonisit. Aleluia, slavă ție, Tată, cerestă te iubim și te rugăm. Iartă-ne fiindcă gura noastră minciuni a rostit, un zapis plin de păcate, demonii ne-au întocmit. Aleluia, slavă ție, Tată, cerestă te iubim și te rugăm. Iartă-ne fiindcă numele tău în deșert l-am luat, despovedania fătțarnică, nu ne-am spământat. Tainile cele ascunse nu le-am arătat, iar adevărul credinței l-am ținut ascuns și altul nu l-am dat. Aleluia, Slavă ţie, Tatăl Ceresc, Te iubim şi rugăm, iartă-ne, fiindcă ne-am mâniat, la unii am strigat, pe alții i-am ocărit, i-am lovit, i-am blestemat, doar v-am semănat, la ei ne-am strâmbat sau cele rele să facă i-am îndemnat. Aleluia, Slavă, Ție, tată Celeste, iubim și te rugăm, iartă-ne, fiindcă plin de mândrie ne-am arătat, cu slava cea deșartă ne-am desfătat, cântece fără de rușine lumești ne-am cântat, glume sau cuvinte de rău pe alții i-am învățat, sau la dragostea cea lumească i-am îndemnat. Aleluia, Slavă, Ție, tată, Celeste, iubim și te rugăm, iartă-ne, fiindcă, de rugăciunea cea adâncă, continuă, smerită, a minții în inimă, nu ne-am învrednicit, dar cu haine scumpe, podoabe, vopseli, parfumuri. Ne-am trufit și chiar cu faptele cele bune ne-am lăudat, sau ne-am mândrit, de aceea nimic bun n-am săvârșit. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, te iubim și te rugăm, iartă-ne, fiindcă de la slujbele sfinte am lipsit cu mătării la icoanele Tare, nu ne-am închinat sau a ceva am gândit. În biserică am vorbit sau am adormit sau în timpul slujbelor am ieșit.